Крім штрафного блоку. Зараз тут майстерня автомеханіка Єрмена. Він залишив на місці заґратовані вікна, сподіваючись, як він каже, що Солженіцин купить у нього цю будівлю. Нічого не залишилося від сільськогосподарського лагпункту Жеромі лог чи млаг, ким знову ж таки його штрафного блоку, тепер перетвореного на житловий будинок, в якому мешкають кілька сімей. Одна старша жінка, яка тут живе, дуже хвалить добротність дверей, у цих дверях і досі є вічко, та щілина посередині, через які наглядачі колись стежили за в'язнями і які просували їм їхні хлібні пайки. Довге життя штрафних блоків свідчить про міцність їхньої будови. Часто штрафні ізолятори були єдиними цегляними спорудами у дерев'яних таборах, з зоною у зоні. В їхніх стінах правив режим у режимі. Похмура, кам'яна будівля, писав про ізолято в своєму таборі один б'язень. Зовнішні ворота, внутрішні ворота, всюди навкруги пости озброєної варти. На початку 1940-х років Москва видала ряд докладних інструкцій, як щодо влаштування штрафних блоків, так і стосовно того, кого в них поміщати. Кожен лагпункт чи група лагпунктів, у разі їх невеликих розмірів, мав свій штрафний блок, як правило, безпосередньо біля зони, або ж якщо у самій зоні, то обнесений непрохідною огорожею. І на певній відстані від інших табірних будівель. За словами одного в'язня, такі суворі заходи, ймовірно, були зайбами, оскільки багато в'язнів намагалися триматися осторонь штрафних ізоляторів, далеко їх обходили і старалися навіть не дивитися у бік тих сірих кам'яних стін, отвори, в яких здавалося, видихають холодну, темну порожнечу. Кожному табірному комплексу також належало мати центральний штрафний ізолятор біля своєї штаб-квартири, будь-то в Магадані, в Оркуті чи Норильську. Центральний блок насправді часто являв собою дуже велику тюрму, яка, як наказувалася, у нормативних документах має влаштовуватися у місті найвіддаленішому від населених районів і шляхів сполучення. Має бути добре охоронюваною і забезпечувати сувору ізоляцію. Охрана має складатися тільки з найбільш довірених, дисциплінованих і досвідчених стрільців, відібраних з поміж вільно найманих працівників. Ця центральна тюрма мала як загальні, так і одиночні камери. Останні мали розміщуватися у спеціальній окремій будівлі і резервувалися для особливо злісних елементів. В'язнів, яких тримали в ізоляції, не виводили на роботу. До того ж їм заборонялися будь-які прогулянки, тютюн, папір і сірники. Це було вершиною звичайних обмежень, які застосовувалися до в'язнів у загальних камерах. Жодних листів, жодних посилок, жодних зустрічей з родичами. З огляду на це існування штрафних ізоляторів здається суперечить загальним економічним принципам, на яких стояв ГУЛАГ. Отримувати спеціальні будівлі і додаткову варту коштувало дорого забороняти в'язням